Вільного часу для занять не було, навчання поєднували з виконанням бойових завдань, несенням караульної служби. Призначають, скажімо, на пост або в секрет трьох бійців – автоматника і двох стрільців. Один веде спостереження, а другий неподалік, де-небудь у кущах, сидить з товаришем і вивчає з його допомогою автомат. Побуваєш у землянках, на постах, заставах, і, здається, Ніби не партизанський загін у лісі стоїть А совіахівці навчальним табором розташувалися Всюди, де навколо пенька, де просто під деревом Партизани групами складають і розбирають зброю Вивчають взаємодію частин кулемета, автомата Молодь не тільки міська, але й сільська хутко ту науку освоювала А там бачиш, уже котрий зв'язковий Або розвідник-підліток пояснює, уточнює принцип дії зброї, а в Усані і Бородані уважно слухають його. У Брянських лісах Руднів, який вже видужував після поранення, встановив порядок – обговорювати кожну проведену бойову операцію. Коло штабу збиралися всі командири, приходили і рядові бойці. Нікому не заборонялося бути присутнім. Я, Руднів чи Базима, починали з того, що викликали якогось командира і питали. «Ти мав завдання вийти своєю групою до такого-то пункту, а вийшов куди? Чому не точно виконав наказ?» Він виправдується, пояснює запізнання тим, наприклад, що ніч була дуже темна, і група втратила орієнтування. Тут і починається. «А чому ваша втратила...» коли всі інші групи вийшли точно до визначених пунктів. Руднєвої Базимі став великій пригоді їх совіахімівський досвід. Вони продовжували оборонні заняття і в партизанських загонах, частково навіть з тими самими людьми. Взагалі в боротьбі у ворожому тилу знадобилось усе з патріотичного виховання, що проводилося за мирних умов радянського життя. «Бригадою партизанів громадянської війни. Тоді говорили, оце колишній солдат, фронтовик. Його, звичайно, треба командиром призначити. Я сам тоді так став командиром. А тепер у нас цілком вистачало людей, які могли командувати. Покликання до військової справи виявлялось навіть у тих, хто ніколи не служив у армії. Якщо товариш був хорошим головою колгоспу, сільради або бригадиром, його швидко можна було зробити партизанським командиром Поділ бійців на військових і невійськових Що мав місце на початку існування загону Швидко зник На той час, коли розташувалися в старій гуті Всі путевляни стали військовими Це і на їх зовнішньому вигляді позначилось Руднів і Базима Про одного говорили Орел Про другого душа людина Глянеш на Семена Васильовича, ну, просто тільки що з міста чоловік приїхав, а подивися на Григорія Яковича, і подумаєш, а цей, мабуть, ніколи з лісу не виходив, заріс жах. І раптом бачу, Григорій Якович щоки почав підбривати вусики і борідко підстригати. В мене самого в Спадчанському лісі лице було заросло так, що люди лякалися. Минув цей час. Тепер не побриєшся днів зодва, два, і хто небудь, намилюючи біля пенька щок і друга, вже припрошує товаришу командир, не хочете поголитися? З милом дуже сутужно було, але для бриття кожен беріг з милочок. Недалеко від нас у селі Красна Слобода знаходився штаб партизанського з'єднання Сабурова. Це село в глибині Брянських лісів являло собою в той час таку саму партизанську столицю, як наша стара Гута. Багато таких столиць було тоді у лісових районах братніх республік України, Білорусії та Росії тимчасово загарбаних ворогом. Незабаром після того, коли ми отаборилися в Старій Гуті, я одержав запрошення на нараду, яка мала відбутися у Красній Слободі. Там командири Месницьких загонів мали обговорити план спільних дій. Після наради всі партизанські формування, що діяли від Новгорода-Сіверського до Суземки, почали активні операції проти німців і мадярів,